Bismillah rahman rabbil alamin, al-salatu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mit kathira. Ich bezeuge, dass es kein Gott außer Allah, dass Muhammad, Allahs Dina und sein Gesandter ist. Äh, beim letzten Mal haben wir äh, die, letzten Arten, äh, die letzten Arten des Chiyar besprochen, äh, des sogenannten Rücktrittsrechts und äh, wir haben das also mit abgeschlossen und heute wollen wir uns inshaAllah ta'ala mit äh, dem Thema des Qabd, äh, einer Ware, äh, beschäftigen. Qabd, auf dem arabischen Wort Qabada, qabada komm, äh, bedeutet etwas entgegennehmen. Äh, und die, die Frage ist eben, äh, ab wann hat man eine Ware entgegengenommen? Äh, wenn ich zum Beispiel äh, Brot kaufe und der Verkäufer händigt mir das Brot aus und ich nehme es in meine Hand... dann habe ich es wohl offensichtlich entgegengenommen. Das ist bei kleinen Waren möglich. Bei einem Auto ist das nicht mehr möglich. Wie sieht es dann aus bei Immobilien? Immobilien sind auch nicht so einfach in die Hand zu nehmen. Insofern, und die dieser Qabd spielt aber eine, eine eine wichtige Rolle bei bestimmten Verträgen in der Scharia. Unter anderem zum Beispiel, wir sind jetzt zwar im Kapitel Al-Bay'a, aber auch in Bezug auf ein ganz anderes Kapitel, und zwar Al-Heba. Al-Heba äh, sind, sind Geschenke. Und ähm, da gibt es die berühmte Überlieferung über Abu Bakr Sadiq radiallahu ta'ala, als er im Sterben lag und äh, dann zu Aisha radiallahu ta'ala gesagt hat, äh, das Grundstück, äh, das ich dir äh, damals geschenkt hatte, äh, du hast das nicht entgegengenommen. Und deswegen es äh, äh, teilst du es heute mit deinen anderen Geschwistern. Insofern, der Qabd spielt für die Vollendung eines Vertrages in manchen Situationen wie beim Hibba-Vertrag eine Rolle. Und deswegen gilt und natürlich auch beim, bei Ba'a-Verträgen Be ah spielt er bei manchen Formen eine Rolle. Insofern gilt es zu definieren, was wir unter Qabd verstehen. Äh, Grundlage für diesen, dieses Kapitel ist ein Hadith des Propheten, s.a.w., indem er äh, gesagt hat, das heißt, worauf der Professor Salim gesagt hat, arabisch man ta'aman ta fa la yabiu 'atta yaktalah. Das heißt auf Deutsch, wer Nahrung gekauft hat, soll sie nicht verkaufen, bis er ihr hohes Maß bestimmt hat. Ähm, und hier sehen wir, dass das äh, entgegennehmen einer Ware unterschiedlich ist, je nachdem, um was für eine Ware es sich handelt. und für dieses Verbot des Propheten sallallahu alaihi wasallam der auch, das Hadith wird auch in anderen Versionen überliefert, gibt es verschiedene Gründe. Äh Grund Nummer 1, verkauft man diese Ware, die man gekauft hat, weiter ohne vorher Qabt zu machen. Qabt ist jetzt das das das das Wort für das entgegennehmen einer Ware in seinen verschiedenen Formen, in seinen verschiedenen Formen. egal wie was für eine art ware das ist also der Qabd jeweils bei einem, bei einer immobilie sieht anders aus als der Qabd bei einer immobiliie ja und wenn man wenn der Qabd eben nicht geschehen ist wenn man es die ware nicht entgegengenommen hat dann entsteht bei manchen situationen ein konflikt ja und zwar wenn man sie zum beispiel dann gekauft hat und sie weiterverkauft hat ohne vorher abzuwiegen, ohne vorher festzustellen, wie viel an Hohlmaß es gewesen ist, und verkauft es nachher weiter, da und es kommt zu einem Konflikt, es stellt sich heraus, es war doch nicht so viel, wie man eigentlich gedacht und erwartet hat, dann kommt es, wie gesagt, zu einem Konflikt. Das ist eine Weisheit, die dahinter steckt, warum der Qabd erst einmal stattfinden muss. Eine zweite Weisheit, die die Ulama, rahimallahu ta'ala, erwähnen, ist die Wahrscheinlichkeit eines Zinsgeschäftes. Ähm, denn hat man etwas gekauft und danach gleich verkauft, ohne die Ware in seinen Besitz zu nehmen, hat man in Wirklichkeit Geld hergegeben und äh, für dieses Geld mehr Geld genommen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa hat eigentlich gesagt, dass der Gewinn nur demigen zusteht, der auch den Verlust, äh, das Verlustrisiko trägt. Er sagte, beliefung man das heißt die verantwortung wer die verantwortung trägt bekommt auch den gewinn und die das problem ist wenn du jetzt eine ware kaufst und sie direkt weiterverkaufst, ohne sie entgegengenommen zu haben wirklich entgegengenommen zu haben ähm, steckt sie nach manchen generähten noch in verantwort stehts noch verantwortung des verkäufers und wenn sie doch an verantworten des verkäufers steht wie kannst du dann sie verkaufen und gewinn erzielen und den gewinn nehmen, obwohl die verantwortung nicht bei dir liegt. Das ist ein zweiter äh, Grund. Und allgemein, ob die eine oder andere gilt, allgemein haben wir drei Phasen eines äh Bär Vertrages, ja, äh, die die wir natürlich auch ableiten können aus den Unterrichten, die wir vorher gemacht haben. Der eine die eine ist erstmal ähm, wir der erste Schritt, wir prüfen, ist der Be' Vertrag gültig? Das heißt also, ähm, salopp ausgedrückt, hat äh, hat äh, Ijab und Qabul stattgefunden. Hat Ijab und Qabul stattgefunden. Dann ist der Vertrag erstmal mal gültig, sahih. Nur, äh, ist er dann deswegen lasim? Haben wir genannt noch nicht. Kann sein, der Vertrag ist sahih, aber er ist noch nicht lasim. Richtig. Deswegen wäre die zweite Frage zu prüfen, ist er lasim oder nicht. Und dann die dritte Frage ist, ist zu prüfen, hat der ab wann hat der Käufer Zugriff darauf, beziehungsweise hat eben der Kabd stattgefunden oder hat der Kabd eben noch nicht stattgefunden. Das sind die drei ähm, äh, Stufen eines baa Und uns geht es jetzt hier um den dritten, ähm, die dritte Stufe, um den sogenannten Kabd. Und die Frage ist, ist der Kabd bei jeder Art von Ware notwendig? Ja oder nein? Ähm, dazu erklären wir erst einmal, welche verschiedene Fälle es gibt. Es kann sein, man kauft eine Ware per äh, hohem Maße. Das nennt man auf Arabisch Keil. Das heißt, die Form ist Makil. Ja, wenn ich zum Beispiel Reis kaufe, Reis kaufe oder ich Linsen kaufe ja, oder, oder, was, oder, oder Ähnliches oder auch Milch kaufe ja, oder, oder Wasser kaufe, dann kaufe ich das nicht per, per Stück ja. und ich kaufe auch Wasser nicht per Gewicht. äh oder oder Milch auch nicht per Gewicht, also dann oder oder Benzin kauft ihr auch nicht per Gewicht, sondern ihr kauft das alles per Hohlmaß. Und eine zweite Form von Waren wären Waren, die man per Gewicht kauft, ja, wie zum Beispiel Äpfel. Äpfel würde niemand so Regel per Stück kaufen, ja, weil die sind unterschiedlich groß, macht keinen keinen großen Sinn, Äpfel per Stück zu kaufen. Orangen und so weiter und so fort. Dann gibt es aber wiederum Waren, die per Stück gekauft werden ja. wie zum beispiel ein auto <lacht> ähm, des modells so und so von der firma so und so ja äh, dieses auto wird per stück gekauft wird nicht per gewicht gekauft oder per hohlmaß oder was auch immer ähm, dann gibt es w waren die per äh, längen gekauft werden ja, ein, ein, ein meter äh, stoff zum beispiel äh, äh, ein mit Ruhr, ja. das heißt also die waren werden unterschiedlich unterschiedlicher art Und ähm, diesen, diesen Bär, dieser Bärvertrag ist dann, wenn er geschlossen wird, gültig, aber nach manchen gelehrten darf man ihn erst weiterverkaufen, die Ware mhm. erst weiterverkaufen. Und wenn wir sagen verkaufen, dann meinen wir natürlich auch alles, was dazu gehört, auch das Vermieten, auch das äh, Verschenken, ähm, erst wenn der Kabd stattgefunden hat, ja. Und äh, wie, wie gesagt haben, die Frage ist jetzt, bezieht es sich auf alle Waren? Die Gelehrten sind, Rahimahumullah Ta'ala, sind unterschiedliche ansicht was diese Sache angeht. Die erste Ansicht unter den Ulema, Rahimahumullah Ta'ala, ist, dass sie sagen, es geht um alle Arten von Waren. Ähm, und sie sagen, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, im Hadith von Abu Huraira, äh, die äh, Arten, die durch Kail, äh, äh, wie heißt es, ver verkauft werden, angesprochen hat, Bedeutet nicht, dass nur diese damit gemeint sind und ähm, sie, sie sagen, der Prophet sallam, hat deswegen Kail waren erwähnt, also Waren, die mit, per Holmaß gemessen werden, weil das meistens der Fall ist und die Regel lautet, wenn etwas meistens der Fall ist und der Prophet das deswegen erwähnt, sallam, dann hat das auch keine einschränkende Bedeutung. ja Und deswegen sagen es gilt für diese und auch für anders Ähm zweitens gibt es eine Überlieferung über Hakim ibn Hizam, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ähm allgemein zu ihm sagte: achi, şey O Sohn meines Bruders, verkaufe auf keinen Fall etwas, bevor du es genommen hast. So, diese sie sagen, diese allgemeine Überlieferung ähm, äh, umfasst den Fall von Kail aber auch den Fall von, von, von äh, den anderen Formen wie Gewicht äh, wie, wie per Stück und wie per Längenmaß. Ebenso sagte Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhumma, äh, قال النبي صلى الله عليه وسلم, من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. Wer Nahrung gekauft hat, soll sie erst weiterverkaufen, wenn er sie genommen hat. So Das heißt, in dieser Überlieferung als auch in der vorigen Überlieferung ist die Rede vom Qabd allgemein und in der ersten Überlieferung heißt es hatta yak das heißt bis er das hohe Maß bestimmt hat. Und die Frage ist jetzt eben die berühmte Frage gehen wir von der allgemeinen äh, Version aus und betrachten den Qayl als einen Spezialfall ja? oder betrachten wir den Qayl als die eigentlichen Grund der Überlieferung und äh, betrachten den Die, die, die, die, die Version des Qopt es ähm, als so ein allgemeinen Wortlaut, aber er bezieht sich auf den Kalb. Ja, das ist die das sind die zwei Vorgehensweisen unter den oder wenn sie solche zwei verschiedene Wortlaute haben, der eine von ist allgemein und der andere ist eben speziell. So. Außerdem sie begründen es zusätzlich mit einer Überlieferung von Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Indem er Folgendes gesagt hat. Indem er Folgendes gesagt hat. Was der Prophet sallallahu alayhi wa verboten hat, und ich sage jetzt mal verabisch, Amma alladhi naha anhu al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa fa hua ta'amu an yubta'a hatta yukbat. Was der Prophet sallallahu alayhi wa verboten hat, ist der Verkauf von Nahrung noch bevor man sie genommen hat. Bevor der Qabd stattgefunden hat. Dann sagt Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa la ahsib kull shay' illa mithlah Ich denke mit allen anderen verhält es sich genauso Ich denke mit allen anderen verhält es sich genauso Also ähm Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma hat diesen Hadith ähm, äh, der, der, der sich nur in Bezug auf die Nahrung bezieht der sich nur auf die Nahrung bezieht so verstanden, dass er sich nicht nur auf den Nachruf bezieht, sondern auch auf alle anderen Sachen ebenfalls. das sind das sind alles Argumente für die Gelehrten der ersten Ansicht, wir sind noch nicht so weit mit der anderen Ansicht. Ebenso begründen sie ihre Ansicht mit der Logik. Sie sagen, die Gefahr, wenn wir haben ja gesagt, es gibt zwei Gefahren, einmal die Gefahr der der der der der Unklarheit, wie findet man letztendlich dann entgegengenommen hat und was man genau bekommen hat, ja? Stellt euch mal vor, jemand kauft etwas, äh es geht ja nicht nur um die Menge, aber jemand kauft etwas und er, äh, er meint etwa eine bestimmte Ware und der Verkäufer versteht eine andere Ware, ja? Wann klärt sich das Ganze? Na ja, wenn der Kunde die Ware entgegengenommen hat, dann weiß er letztendlich was er wirklich bekommt. ja Insofern diese Unkleidung, aber es gibt auch, das war das erste Argument. Das zweite Argument, haben wir gesagt, war das Argument des Zinsgeschäftes. Und sie sagen, wenn dieses Argument gilt, so äh, so gilt die Gefahr des Zinsgeschäftes bei allen so so Sorten von Waren, bei denen es zu Zinsgeschäft kommen kann. wir sagen, das gilt ja nicht nur bei, äh, besser gesagt, bei allen, äh, äh, was ist, bei allen äh, äh, Kaufgeschäften, kann es in diesem Fall zu Zinsgeschäften kommen und nicht nur in Bezug auf Nahrung, und nicht nur in Bezug auf Nahrung, die per Hohlmaß verkauft wird. Ja? Er sagt, wer nimmt, sie sagt, wer nämlich eine Ware für 1.000 Euro kauft und diese für 1.200 Euro weiterverkauft, ohne sie entgegengenommen zu haben, so ist es gerade so, als habe er 1.000 bezahlt, um 1.200 Euro entgegenzunehmen. Ja? Also seht ihr, Sie sehen, Sie sehen, dass das Risiko beim Verkäufer liegt und nicht beim Käufer. Und wenn der Käufer nur zahlt und weiterverkauft und Gewinn macht, ähm, trägt er kein Risiko. Und deswegen darf er auch nicht daran verdienen. Das gleicht einem Zinsgeschäft. Und zweitens, die zweite Ansicht unter dem Urlama ist, dass es sich hier auf alle Waren bezieht, bis auf Immobilien. Ja, die ihre Beweise sind grundsätzlich die gleichen Beweise wie die Beweise der ersten Ansicht. Aber warum nehmen sie Immobilien aus? Sie sagen, weil die Begriffe, die überliefert worden sind in den Hadithen, und zwar Qabd und Istifa und Iktial, das heißt also, wer ähm, äh, ist das haben wie gesagt, Entgegennahme, istfa hat der fia das heißt bis er das volle Maß äh, genommen hat ja Etial hat der hektal das heißt bis er das volle Maß also er das volle wholemaß bestimmt hat entgegengenommen hat sagen diese Begriffe beziehen sich äh, äh, wer heißt es nicht auf ähm, Immobilien, sondern beziehen sich nur auf, auf Mobilien, auf kleine sogar davon insofern sagen sie beziehen sich diese dieses Verbot oder diese die voraussetzung das kommt besitzt sich nur auf Waren, die keine Immobilien darstellen. Die dritte Ansicht unter dem Ulamat, rahimahmullah ta'ala, lautet, es geht um jede Ware, sofern sie per Gewicht, Hohlmaß, Stück oder äh, per Haufe äh, verkauft wird. Ähm, und diese Ansicht bezieht sich auf denjenigen Teil der Hadith, bei dem um, von Nahrung die Rede ist. Okay? Weil Nahrung wird nun einmal entweder per, per, per, per Gewicht oder per Hohlmaß oder per Stück oder per Haufen verkauft. Ja? Haufen zum Beispiel, ist ein Haufen Gewürz, ich kaufe den für 5 Euro zum Beispiel. Da wird nicht gewogen, einfach eine Handvoll zum Beispiel verkauft. Ja? waren sind unterschiedlich, wie sie gemessen werden. kann sich auch natürlich von Ort zu Ort unterscheiden. Das spielt ja keine Rolle. Okay, das heißt also, sie sagen, denn bei diesen Sachen kommt es meistens zu, oder kann es häufig zu Rarar kommen, das heißt zu Täuschungen kommen, oder zu Risiken kommen, das nicht klar ist, wer was gekauft hat, wer was hier, um welche Ware es konkret geht, und deswegen, denn stellt euch mal vor, jemand kauft Gewürze ein, ja ein Gewürz, und er möchte gerne einen Haufen äh, Pfeffer. Und dieser Pfeffer äh, ist ja ein Teil dessen, was im Angebot steht. Er sagt ich nimm einen Haufen. Wir füllen für 5 Euro. Das war's. Aber jetzt die Frage ist, welchen Haufen bekommt er? Bekommt er Pfeffer, der gut riecht, oder Pfeffer, der der schon lange da liegt, äh, guten kleine Stückchen, große Stückchen, okay? Wenn er aber wenn er aber klar ist, welcher Haufen seiner ist, den er kauft, dann ist es das ist eindeutig. Oder sind mehrere Häufchen. Die Frage ist, welchen davon kauft er? irgendein Wenn sie alle gleich sind, das ist es ja unproblematisch. Aber das weißt du erst hinterher, was innen drin gewesen ist. Okay. Die vierte Ansicht unter den Gelehrten, rahimahmullah ta'ala, ist, dass sie sagen, also die dritte war gerade eben, es geht um jede Ware, die per Stück, per Haufen oder per Uh, hohem Maß uh, ist, verkauft wird. Die vierte Ansicht ist, dass es ist die gleiche wie die dritte, nur nicht um jede Ware, sondern um jede Nahrungsform. Jede Nahrungsform. Ja, und ähm, sie sagen grundsätzlich, jede Form von Bay'a ist sahih. Jede Form von Bay'a, wenn sie abgeschlossen ist, ist sahih. Und wenn wir den Qabd als Voraussetzung für die Gültigkeit setzen und diese ist nur überliefert worden ausdrücklich in Bezug auf Nahrung, die eben in Form von Wohlmaß, Gewicht oder Stück verkauft wird, dann beziehen wir diese Ausnahmeregelung auch nur auf diese Formen von Nahrungen. Und der Gelehrte bevorzugt auch diese letzte Ansicht und sagt, sie ist die richtigere Weil, weil der hadith sich auf diese bezieht und was die überlieferung angeht von ähm, von hakim ibn hasan über den propheten sondern so beinhaltet sie eine schwachstelle und äh, kann deswegen den authentischen belieferungen nicht standhalten ähm, ja und deswegen beziehen wir das auf nahrungen die eben auf eine von diesen drei formen verkauft werden ja, und, und, und warum nicht längen weil weil weil äh, nahrungen nicht per länge verkauft werden so werden per stück per gewicht oder per holmaß verkauft und äh, als das heißt erstens die erste begründung ist weil der hadis sich genau darauf bezieht und nicht auf die anderen formen die anderen formen wäre ähm, eine eine schlussfolgerung aus dem hadith Er sieht das aber offensichtlich als ein Widerspruch zu dem, was grundsätzlich der Fall ist, nämlich dass die Bergverträge grundsätzlich richtig sind und dafür spricht, dass zur Zeit des Propheten sallam, die anderen Formen von von die anderen Nahrungsformen oder oder oder Waren auch vorhanden waren, wie zum Beispiel der Verkauf von von einzelnen Tieren. Also der Verkauf von einzelnen Tieren damals oder der Verkauf von Immobilien, der war damals vorhanden und dass der Prophet alayhi nur von Nahrung gesprochen hat, weist eben daraufhin sagt er, dass er sich nur auf diese Form von Nahrung bezieht. Und sollte jemand sagen, und das ist der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, sollte jemand sagen, der Sinn dahinter, der betrifft aber nicht nur Nahrung, die per Stück oder per Hohlmaß oder per Gewicht verkauft werden. Das kann sich auch auf andere Formen von Waren beziehen. So sagen wir, diese Berücksichtigung, dass man sage ich beziehe mich auf den Sinn des Verbotes, ist legitim, sofern dies nicht einem Grundsatz widerspricht. Sofern dies nicht einem Grundsatz widerspricht. Und der Grundsatz lautet, dass sobald Ijab und Kabul stattgefunden haben, ist der Ba'ah sahih. Und wenn der Ba'ah sahih ist, bedeutet es, dass die Eigentümer sich gewechselt, ausgetauscht haben, sich gewechselt haben. Und allgemein, das, das Verbot im Hadith, das zu begründen mit mit dem Zinsgeschäft, ist schwächer als das Verbot im mit der Begründung von Täuschung. Diese ist deutlicher, gerade in der Hinsicht, dass es auch in Bezug auf Nahrung überliefert worden ist. Allah weiß am besten Bescheid. Ja, die Frage ist, wann hat man Nahrung überhaupt entgegengenommen? Wie wir gesagt haben, das hängt ab von der Art der Nahrung. ja Ab wann hat der Qab stattgefunden? Wenn man einen Haufen hat von Nahrung, einen Haufen hat von einem Gewürz, Äh, da, da, dann dann wenn ich sage ich kaufe von diesem gewürz äh, ein kilo salz zum beispiel dann habe ich das noch nicht entgegengenommen erst wenn das eine vom anderen getrennt worden ist ja sobald eben äh, der der der wer ist es der verkäufer äh, mit seiner mit seiner wieder das schaufel oder wie handschaufel immer das genommen hat und und beiseite getan hat und auf die waage gelegt hat und dann ein Kilo gewogen hat, weil du ein Kilo wolltest zum Beispiel, dann weiß man eben, dass das der Teil ist, den du kaufen möchtest. Und darauf hast du dich dann geeinigt, dann ist klar. Aber wenn du vorher gesagt hast, ich hätte gerne ein Kilo, da ist nicht klar, aus welchem Teil der Nahrung du diesen Kilo haben willst. Und dann gibt es eben Streit. Oder kann es zu Streit kommen, weil eben die Wahrung ist nicht immer von gleicher Qualität. Ein anderer kauft Datteln. Man sagt, ich möchte von diesen äh, Sackdatteln hätte ich gerne ein halbes Kilo davon. Okay, es gibt Datteln, die sind noch weich. Es gibt Datteln, die sind schon trocken. Es gibt Datteln, die fangen schon an zu faulen. Ja? Welchen Teil davon? Und deswegen all diese Sachen, damit sie umgang werden, gerade bei Nahrung, die eben schnell verdirbt, ist dieser Hadith am deutlichsten anzuwenden, als im Gegensatz zu anderen äh, Sachen. Und Allah weiß, am besten Bescheid. Entscheidend ist, dass eben der Qabd sich unterscheidet von von, äh, von, von äh, Ware zu Ware. Bei Immobilien zum Beispiel äh, äh, kann man ja etwas nicht wirklich entgegennehmen, aber da tritt anstelle des Qabd die sogenannte Takhliya. Und Takhliya bedeutet wortwörtlich freimachen. Und gemeint ist zum Beispiel, und das hängt, hängt es von der Ware ab, aber wenn wir zum Beispiel vorstellen, jemand verkauft ein Haus oder verkauft eine Wohnung oder verkauft ein Schloss oder was auch immer, dann die Tatsache, dass er sein Haus freigeräumt hat, die Tatsache, dass er dem ähm, de, de, dem Käufer den Schlüssel oder die Schlüssel ausgehändigt hat, die Tatsache, dass er ausgezogen ist, dass er freien Zugang gewährt hat, äh, heutzutage, dass er vielleicht noch den Kaufvertrag unterschrieben hat, ja, je nachdem, es gibts heutzutage gibt es vielleicht mehr Bedingungen, weil eben die Wahrscheinlichkeit des Betrügens gewachsen ist, da hat man mehr äh, Bedingungen gestellt. All diese Sachen äh, weisen darauf hin, dass der Qabd stattgefunden hat. Und wie gesagt, das unterscheidet sich eben von Ware zu Ware. Ähm, ja. Die Frage ist, was ist oder, oder, oder warum interessiert uns der Qabd? Die Frage, die wir jetzt stellen, ist nämlich, was geschieht, wenn die Ware noch vor dem Qabd kaputt geht? Wenn die Ware noch vor dem Qabd kaputt geht, Antwort lautet, dann trägt die Verantwortung der Verkäufer. Wenn die Ware vor dem Kopf kaputt, kaputt geht, dann trägt der Verkäufer die Verantwortung. Nehmen wir ein Beispiel dafür. Jemand kauft äh, ein Kleid bei einem Schneider. Okay, ein Schneider verkauft Kleider und äh, er sagt ihm, ich hätte gerne das Kleid so und so, aber äh, ich kaufe es auch, aber ich möchte es gerne erst morgen abholen, weil du musst es noch schneidern. Du musst noch kürzen, ein Loch zunähen, wenn es gebraucht war, was weiß ich. Über Nacht geht es kaputt. Hat jetzt der Käufer dieses Kleid schon entgegengenommen? Die Antwort lautet nein, weil sie sich ausgemacht haben, dass er es noch schneidet und es am nächsten Tag entgegennimmt nimmt. Über Nacht kam ein Tier, hat es angefressen und deswegen sagen wir, könnten könnten sie jetzt streiten. Der Verkäufer könnte sagen, ich habe es dir verkauft, das ist deins. Ich kann nichts dafür, dass das Tier es gefressen hat. Oder eingefressen hat. Und der Käufer sagt, ich habe es noch gar nicht entgegengenommen. Okay? Und deswegen, wenn es beim Qabt, wenn, wenn es um den Kapt geht, dann würden wir sagen, wenn der Kapt entscheidend ist, dann sagen wir, ähm, <kühlt> dass in diesem Fall der Verkäufer die Verantwortung dafür trägt und nicht der Käufer. Ähm, Anders sieht es aus, wenn der Kauf vom Verkäufer ähm, oder besser gesagt, wenn das der Kauf nicht stattgefunden hat, nicht vom Verkäufer verschuldet worden ist, sondern vom Käufer. Das heißt, der der Verkäufer hat mit er hat mit ihm ausgemacht, ich schneidere dir diese Kleider und morgen um 8 Uhr kannst du sie abholen. So, und er legt sie ihm hin auf der Theke oder wo auch immer und der Verkäufer, äh, der Käufer kommt nicht. Der Käufer kommt erst eine Woche später und in der Zwischenzeit wurde diese, ist diese Ware eben zerstört worden. Ja? Durch das gleiche Beispiel wie gerade eben. Auch hierfür, dann würde hierfür nicht der Verkäufer die Verantwortung tragen, sondern der Käufer die Verantwortung tragen. Denn der Verkäufer hat dem Käufer den Zugang zur Ware gewährt und hat sich an die Regeln gehalten und der Käufer hat es nicht in Anspruch genommen. Und so war es ab dem Zeitpunkt, an dem äh, der, der Käufer die Ware hätte nehmen können, war äh, der Verkäufer Amin, war nicht Amin, er ja, war Amin und er hat darauf aufgepasst, wie es sein muss, aber es ist etwas passiert, was nicht in seiner Hand lag. Anders sieht es aus, wenn die Ware durch höhere Gewalt zerstört wird. Wenn die Ware durch höhere Gewalt zerstört wird, wie zum Beispiel durch ein Erdbeben oder durch einen Blitzeinschlag oder durch eine äh, Überschwemmung, dann äh, ist der Bärvertrag ungültig. Dann wird der Bärvertrag annulliert. Ähm, sollte die Ware, das erste Beispiel war von einem Tier, was wir gesagt haben. ein Tier ist nicht Mokellaf, richtig. Äh, das zweite war höhere Gewalt. ein dritte Beispiel ist jetzt von einem Mokellaf, zum für, also von einem Menschen. Ein Mensch zerstört die Ware absichtlich oder auch nicht absichtlich. Ähm, dann hat der Kunde vor dem Grabd Die Wahl. Entweder er verlangt sein Geld zurück und annulliert den Vertrag oder er verlangt von dem, der sich zerstört hat, einen Ersatz. Ja? Ähm, und wird sie nur teilweise beschädigt, kann er auch auf eine Zahlungsentschädigung bestehen. Natürlich von dem, der sie zerstört hat. Ähm, ja. Ein Beispiel dafür, jemand geht in Supermarkt ein Glas Gurken in die Hand Danach berührt jemand das, das Regal, woraufhin es herunterfällt und zerbricht. So viel zum Qabd. Jetzt, nachdem der Vertrag endgültig abgeschlossen ist, das heißt, wir haben einen Sahih-Vertrag, die Khia'ah sind alle abgelaufen, es gibt keinen Khia'ah, der jetzt zum Tragen kommt, Äh, der Qabd hat stattgefunden bei denigen Formen der Ware, bei denen der Qabd stattfinden muss ähm, jetzt möchte aber hinterher doch noch jemand vom Kaufvertrag zurücktreten und das nennt man im Arabischen Iqala das heißt also, den Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufzulösen Iqala. und äh, Grundlage Und dafür ist, dass, oder bevor wir die Grundlage dafür nennen, es geht also jetzt hier um einen Vertrag, der Lasem ist. Das heißt, es geht um einen verbindlichen Vertrag. Und ein verbindlicher Vertrag ist ein Vertrag, der nur, also wenn er beidseitig verbindlich ist, kann er nur aufgelöst werden, wenn beide Partner damit einverstanden sind. beide Vertragspartner mit einverstanden sind. Und wenn er einseitig verbindlich ist, dann kann er nur aufgelöst werden, wenn derjenige ähm, der äh, das Recht darauf hat, auf den Vertrag zu bestehen, auch damit einverstanden ist, der Vertrag aufgelöst wird. Okay. Wenn jetzt der Vertrag aufgelöst wird mit Einverständnis beider ähm, Vertragspartner bei einem <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> Und die allermeisten Ulema erlauben dies. Nehmen wir ein Beispiel dafür, jemand kauft eine Ware und später bittet er den Verkäufer, die Ware doch wieder zurückzunehmen. Er sagt, guck mal, ich weiß, ich habe es gekauft und ich habe eigentlich nicht das Recht dazu, aber ich bitte dich bei Allah darum oder ich bitte dich darum, es mir leicht zu machen, möge Allah es eben fast leicht machen, ich möchte die Ware bitte wieder zurückgeben. Uh, warum möchte ich die Ware zurückgeben? Wallahi, ich, ich, die Ware ist nicht kaputt, die ist alles in Ordnung, aber ich habe mich umentschieden, ich bereue, dass ich sie gekauft habe, uh, ich möchte sie einfach wieder zurückgeben. Bist du damit einverstanden? Oder mir ist etwas passiert und ich brauche das Geld doch für was anderes und uh, was ist, die, die, was, unter Beeinkunft der Ulama, ist es natürlich besser für den Verkäufer, dieses diese Bitte anzunehmen und um das zu akzeptieren, als das abzulehnen, Denn es gibt hierüber einen äh, äh, versus umstrittenen Hadith über den Propheten sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, in dem er gesagt hat, man aqala nadi man bay'atah, aqala athratahu yawm al-qiyama. Wer den Vertrag mit einem Bereuenden auflöst, dem verzeiht Allah am Tag der Auferstehung seine Fehltritte. Insofern sehen wir in diesem äh, Hadith des Propheten sallallahu alayhi wa sallam, Äh, wunderbar wieder, dass der äh, Islam nicht nur schaut auf das, was äh, in diesem Leben geschieht und äh, er schaut nicht nur auf, was dein Recht ist in diesem Leben, was das Recht deines ja. Bruders ist, sondern wir streben nicht nur nach Gerechtigkeit, sondern nach Vollkommenheit. Ja, und Vollkommenheit ist mehr als Gerechtigkeit. Denn Allah subhanahu sagte, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ das Allah ordnet die Gerechtigkeit an und Ihsan. Und deswegen muss Ihsan Ihsan kommt von Husn. Husn ist schön, gut. Ihsan jemand etwas Gutes zu tun, ja? Das Allah ordnet Gerechtigkeit an und den Menschen Gutes zu tun. Und deswegen muss das Gute tun bedeuten, dass du von deinem Recht absiehst. Ja? Und etwas zu spenden. bedeutet von dem, was dir zugesteht, was dir gehört, jemandem zu geben. Und das kann materiell sein, das kann immateriell sein und ähm, auf jeden Fall wichtig ist, hier sehen wir, dass die Geschwisterlichkeit unter den gläubigen Menschen äh, sich auswirkt, auch auf ihr Handeln, auch auf ihr Zusammenleben miteinander und es hat sogar Auswirkungen darauf, dass sie sogar يوم القيامة von Allah subhanahu wa ta'ala dafür belohnt werden, für eine Sache die eigentlich von weltlicher Natur ist. Aber das, wie gesagt, weiß auch die Vollkommenheit der islamischen Gesetzgebung. Sowas wirst du nicht finden in menschengemachten Gesetzen. Gibt es nicht. Ja? Du dir höchstens sagen, wer den Vertrag auflösen möchte, darf den Vertrag in gegenseitigem Anfirmem auflösen. Aber dieser Punkt, dass du dazu angespornt wirst und dass du von Allah az. yawm al-qiyam dafür belohnt wirst, das wirst du in menschengemachten Gesetzen niemals vorfinden können. Und diese Iqala ist natürlich sowohl vor als auch nach dem Kabd des Betrages äh, erlaubt und äh, die Frage aber, die jetzt die Gelehrten sich stellen und das weist auch darauf hin, dass sie äh, weitsichtig gewesen sind und dass diese Gesetzgebung wirklich alle Fälle abdeckt und berücksichtigt, sie sagen wenn wir Iqala machen nachdem ein Ba'-Vertrag zustande gekommen ist ist der Iqala-Vertrag ein neuer Ba'-Vertrag oder ist er die Auflösung des ersten Vertrages? Okay, noch einmal, wenn wir einen Iqala-Vertrag machen, also das heißt, wenn wir, ich habe ja ich habe ja schon gesagt, auflösen, aber die Frage ist, wenn wir jetzt einen Vertrag, den wir gemacht haben, auflösen, rückgängig machen, ist dieses rückgängig machen ein neuer Be'a-Vertrag, oder ist er die Auflösung des ersten? Was heißt das? Das bedeutet, wenn wir sagen, er ist rückgängig, ein neuer Bay'a-Vertrag, dann gelten dieselben Regeln wie beim ersten Bay'a-Vertrag. Be alle Regeln, die wir erwähnt haben, alle Regeln, die wir erwähnt haben in Bezug auf Bay'a-Verträge, Be gelten dann wieder. ja Denkt mal an die Chiar-Arten, die wir erwähnt haben. Denkt an den Mädelschiar, den wir erwähnt haben. Also A, verkauft B, eine Ware. Danach sagt b ich möchte die Ware doch nicht mehr haben möchte die zurückgeben dieses zurückgeben ist das eine Vertragsauflösung vom ersten Vertrag oder ist es ein zweiter B vertrag okay. ist es eine ein B vertrag dann gilt wieder der derar dann gilt auch ein anderes Recht das haben wir noch gar nicht angesprochen das ist das Vorkaufsrecht, es gibt es auch in anderen Gesetzgebungen. ähm das Verkaufer Erbe Shufra Recht da ja, darüber reden wir noch in eigen Kapitel. Das heißt also genau dieselben Regeln, die beim ersten Mal galten, gelten auch beim zweiten. Das heißt, machen Sie den zweiten Vertrag, den den den der die, die Iqala, das ist heißt zwei ein ein Bärvertrag wieder nach dieser Ansicht, ähm, und einer von beiden entscheidet sich danach um, während sie noch in der gleichen Situation sind, dann greift auch hier der situationsbedingte Äh, äh, der was äh, ist das situationsbedingte rücktrittsrecht wir das erste realart die wir betrachtet haben ähm, ansonsten wenn wir diesen vertrag als eine auflösung des ersten vertrages betrachten ja dann nennen wir das Fasch und dann besteht eben kein magics real und dann besteht auch kein recht auf äh, schufa ähm, Auch in Bezug auf den Betrag ist das interessant, weil wenn wir einen ersten Verkaufsvertrag auflösen, wie viel kriegt dann, also B hat 1000 Euro bezahlt, für die Ware zum Beispiel. Wie viel kriegt dann B zurück, wenn der Vertrag aufgelöst wird? Er kriegt genau 1000 wieder zurück, richtig? Aber betrachten wir das als einen B-Vertrag, dann kann da er mehr oder weniger verlangen, oder nicht? was hat er ja mit dem ersten Vertrag nichts mehr zu tun. und richtigerweise ist es ein äh, eine auflösung ist eine auflösung und kein zweiter berg vertrag also ist es ein äh, auflösung war habe ich fast spielt auch eine, also eine große rolle bei jedem vertrag jeder vertrag der gleich geschlossen wird kann irgendwie auch äh, wohl aufgelöst werden <lacht> ähm, was heißt äh, ganz kurz angesprochen dieses schu vorkaufsrecht ja also da geht es darum es geht um bestimmte Fälle, aber grundsätzlich geht es darum, A und B sind beides gemeinsam Eigentümer eines Grundstücks. Das heißt, beide haben den gleichen Anteil an ein und demselben Grundstück. Du hast ein Grundstück, beide, ihnen gehört das zum Beispiel zu 50%. Okay? Kann auch 40, 60, ein spielt keine Rolle. Aber entscheidend ist, sie teilen sich jeden Quadratmeter. Okay? das ist nicht so die erste Hälfte gehört dem der das ist nicht das Problem sondern die das gesamte Grundstück teilen sich fünf, zu eins zu 1 teilen sich 1 zu 1 äh, B verkauft jetzt seinen Teil an eine Person Person C. So. Normalerweise hat jetzt A das Recht auf Schufahrt. Ja, das heißt B verkauft seinen Teil an C für 100.000 Euro. Seinen, seine Hälfte des seinen, seinen halben Anteil am Grundstück, okay? Äh A bekommt das mit. A sagt, Moment, du hast deinen Teil an Person C verkauft. Äh, Einspruch, ich habe das Erstanspruch darauf. Ja, dann hat er das Recht, den Verkauf aufzu, den Vertrag aufzulösen. Okay, jetzt kann zum Richter gehen und sagen, er hat ihn verkauft ohne mich zu fragen, obwohl ich bin der Anteil habe, ich habe das Erstrecht, ich habe die recht Und dann sagt dann sagt der Richter, okay, du kannst das Grundstück, die andere Hälfte des Grundstückes erwerben, aber zum selben Preis, wie B, das an C verkaufen wollte oder verkauft hat. Wenn er sagt ja, dann ist gut. Wenn er sagt nein, ich würde weniger bezahlen, dann hat er nicht das Anrecht darauf. okay Das ist ein grundsätzlicher Fall. Dieses Schufa-Recht gilt natürlich, wenn es ein bär ist. Wenn der Iqala-Vertrag, den wir von erwähnt haben, ein bärvertrag ist, dann gilt wieder das Shufa-Recht, falls es natürlich zum Tragen kommt. War es eine Auflösung des Vertrages, hat sein Partner nichts mitzureden. Wallahu tabarika ta a'la. Dann kommen wir nun zu einem äh, zum nächsten äh, großen Kapitel in Bezug auf die Bujur, äh, Bezug auf das äh, Handelsrecht. Das ist so, das sogenannte Kapitel über äh, Zinsen und Geldwechsel Riba und Sarf Zinsen und Geldwechsel ähm, Warum wird das an dieser Stelle erwähnt? Natürlich, weil äh, wir haben ja am Anfang des Kapitels gesagt, dass wenn wir einen Ba'a-Vertrag eingehen, dann ist dieser Ba'a-Vertrag entweder äh, ein Austausch von äh, äh, was ist, Muthman mit Thaman das war sozusagen meistens der Fall oder das ist es der Austausch von Musman mit Musman oder das ist es der Austausch von Samman mit Samman. Okay? Und bei dem, was meistens der Fall ist, und zwar Musman mit Samman, kommt es nicht zu Be nicht zu Zinsen. Kommt es nicht zu Zinsen. Sondern zu Zinsen kommt es in den anderen beiden Kapiteln, in den anderen beiden äh, Version äh, Möglichkeiten, und zwar wenn man eben Samman mit Samman austauscht. also Zahlungsmittel mit Zahlungsmittel oder Musman mit Musman also äh, kann man sagen äh, mal mit Mal oder wertvolles mit wertvollem ja wie machen wir das übersetzen möchte äh, zunächst einmal die sprachliche Bedeutung des Wortes Riba äh, kommt vom arabischen Verb yarbu raba yarbu das bedeutet so viel wie vermehren vermehren Und äh, Arriba ist deswegen die, äh, das Zusätzliche oder die Vermehrung. Äh, und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Karim, An ummatun hiya arba min ummah. Weil eine Gemeinschaft zahlreicher, mehr, arba, mehr ist als eine andere Gemeinschaft. Surat al-Nahl, Vers 92. Insofern, das ist das, das, die Bedeutung von, von, von ja das Zusätzliche. warum wo ist der zusammenhang mit dem mit dem äh, mit der religiösen bedeutung weil beim riber meistens äh, etwas zusätzliches äh, genommen oder gegeben wird was ungesetzlich ist ja weil das meistens der fall ist äh, die, die religiöse bedeutung mache äh, die definition des worts riber im arabischen ist etwas schwieriger weil eben äh, aufgrund der komplexität Komplexität der einzelnen äh, Sorten, die zum Riba führen äh, oder eben nicht zum Riba führen. Deswegen sagt man, Riba bedeutet per Definition etwas, bei bestimmten Dingen Spezielles zusätzliches. Ja, das ist äh, keine schöne Definition, aber sie ist äh, genauer schwierig zu machen. Ähm, und wir unterscheiden grundsätzlich gesehen zwei Arten von Riba. Einmal den Nasi'a Riba und einmal den Fadl Riba. Wir haben zwar von Zinsen, das auch eine Besonderheit der islamischen Gesetzgebung, äh, im Gegensatz zu dem allgemeinen Verständnis der Leute, die ähm, äh, nur bestimmte Formen von Zinsen kennen und deswegen, Gott bewahre, vielleicht äh, Zeit ihres Lebens mit Riba arbeiten und Riba verschlingen und Riba geben, weil sie nicht wissen, was Allah, subhanahu wa ta'ala, sein Gesandter, sallallahu alaihi wa sallam, verboten haben. Äh, der Nasi'a-Zins ist im weitesten Sinne Ich sage extra im weitesten Sinn, weil ich mich nicht festlegen möchte bei der Besetzung und danach die Verantwortung vertrage. Aber es ist im weitesten Sinne der Verzugszins im Deutschen. Und der Faddelzins ist der ist, der, ist der Zusatzzins, so habe ich ihn getauft. Warum? Weil Faddel kommt nun einmal von dem Wort Faddel und Faddel bedeutet Zusatz, etwas Zusätzliches, ähnlich wie Erriba. Also wir haben zwei Formen von äh, von, von Zinsen. die wir uns genauer anschauen werden jetzt, inshallah ta'ala, beim äh, äh, was riba, bei diesem Verzug sind es, aber wir merken auch, das sind arabischen Begriffe, damit wir das nicht jedes Mal wiederholen müssen, beim, weil Nasi'a kommt von Nasa'a, Nasa, a. Nasa a heißt hinausschieben, das heißt, da geht es also um den zeitlichen Faktor. Äh, beim Nasi'a-Riba geht es um einen Zeitverzug beim Kapt äh, von zwei Wertsachen. ja Das heißt also, es gibt zwei wertsachen das ist jetzt zum beispiel geld um geld ja oder gold und und und silber oder sowas ja und diese diese dieser gegenseitige austausch der ka der gegenseitig gehabtisch der Taqabud, Taqabud heißt in der gehabt ja dieser Taqabud muss bei bestimmten wertsachen sofort stattfinden das heißt in der gleichen sitzung in der man sich befindet findet er nicht sofort statt kommt es zum Nasi'a Riba. Und dieser äh, äh, sofortiger Qabd, wie gesagt, bedeutet, dass er in der gleichen Sitzung stattfindet. Und das bei welchen Sorten das der Fall ist, das schauen wir uns dann im Einzelnen an, insha'Allah Der Beim Fadl-Ribba, Fadl da geht es um den Zusatz beim Austausch zwei äh, spezieller Sorten von Waren. Ja, es gibt also bestimmte Waren. Wenn sie gegenseitig ausgetauscht werden, mü müssen sie von gleicher Menge oder von gleichem Gewicht sein und so weiter und so fort. Ja. Und deswegen, ähm, diese zwei Formen müssen wir uns dringend merken, denn beide Formen hat Allah und sein gesandte haben das aufs strengste verboten. Äh, und ähm, dieses ähm, Kapitel ist deswegen gewaltig, weil es um eine der großen Sünden geht. die Allah subhanahu ta'ala verboten hat und für die der Gesandte sallallahu alayhi wa sallam ähm, denjenigen, der damit zu tun hat, äh, verflucht hat, Gott bewahre. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Quran al-Karim Ya eyyuhal amanu attaqu Allah ma baqya minar riba in kuntum mu'minin Udiya glaubt, fürchtet Allah und lasst das, was an Zinsgeschäften noch übrig ist, wenn ihr gläubig seid. Dann sagt Allah subhanahu ta'ala, فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ Wenn ihr es aber nicht tut, dann lasst euch Krieg von Allah und seinem Gesandten ansagen. وَإِنْ تَضْلِمُونَ تُضْلَمُونَ. Doch wenn ihr bereut, dann steht euch euer ausgeliehenes Grundvermögen zu, so tut ihr weder Unrecht, noch wird euch Unrecht zugefügt. Insofern, Allah subhanahu ta' in keinem anderen Vers äh, den menschen krieg angedroht äh, und wenn allah subhanahu taala mit einem menschen krieg führt dann brauchst du nicht fragen wer der verlierer aus diesem kampf sein wird denn wenn jemand krieg gegen jemand anderes führt und die dich sehen wenn dein feind weißt äh, äh, es wenn du deinen feind sehen kannst und dein feind dich nicht sehen kann dann ist die wahrscheinlichkeit groß dass du gewinnst Wie ist es dann, wenn derjenige, den du zum Feind genommen hast, dich sehen kann und du ihn nicht sehen kannst, dass Allah subhanahu ta'ala ist, der deine Bewegungen kennt, noch bevor du sie machst und der deine Gedanken kennt, noch bevor du selbst sie kennst und der deine List kennt, noch bevor du sie ausgeheckt hast, subhanahu wa ta'ala. Insofern, und das, diese, und das Problem dieser Kampfansage dass sie sich nicht nur auf dieses Leben bezieht, sondern auch auf das Leben nach dem Tod. Und im Gegenteil, das, was den Menschen in diesem Leben widerfährt, äh, ist äh, nicht im Vergleich zu dem, was ihm am Tag der Auferstehung erwartet. Und deswegen, wie, wie unvernünftig ist es, wenn ein Mensch auf andere schaut und sieht, guck mal, der Sohn so der hat sich seine Häuser gebaut, der hat Wohnungen erworben, der hat ein Business gestartet, der hat äh, Autos erworben, ihm geht's gut und sein Familie geht es gut und er hat äh, Vermögen hinterlassen äh, und hat Zinsen genommen und ihm ist trotzdem nichts passiert. Äh, das ist ein eine Sichtweise, die beschränkt ist, im wahrsten Sinne des Wortes, auf das Leben in diesem Leben, davon abgesehen, dass du nicht weißt, in welchem Bereich Welchen, welchen Qualen er sich befand befand in diesem Leben, welcher Unzufriedenheit er sich befand in diesem Leben. Denn jemand, der nicht gemäß den Bestimmungen Gottes lebt, kann niemals zufrieden sein in diesem Leben. Und wenn er behauptet, von sich zufrieden zu sein, dann weiß er gar nicht, was Zufriedenheit ist. Wenn jemand nicht weiß, was es bedeutet, mit Allah subhanahu ta'ala zufrieden zu sein, dass Allah mit einem zufrieden ist, wie wieder das beurteilen? Ja. Und wie viele Menschen gibt es, die trotz ihres Reichtums und trotz ihrer, ihres Ansehens und in der Gesellschaft äh, es, und trotz der, der, der, ihres Ruhmes, den sie erreicht haben dieser Welt, trotzdem, Gott bewahre, sich das Leben nehmen und äh, Drogen nehmen und unzufrieden sind und nach der Zufriedenheit, nach dem Heil suchen in verschiedenen Religionen, bis sie, wenn Allah subhanahu ta'ala ihnen den Weg leitet, den Weg zur Religion Allahs, dem Islam, alhamdulillah, finden. insofern liebe Geschwister, das thema der zinsen ist ein gewaltiges weil der mensch in diesem leben zweifellos strebt nach natürlicherweise strebt er nach was er strebt nach nach macht ja, und er strebt nach vermögen geld und die dritte große fitner ist die fitner der frauen das sind die drei dinge wenn es diesen wer vor diesen drei dingen verschont ist der wird erfolgreich sein zweifellos und Eines dieser drei Dinge kann den Menschen schon zum Umstürzen führen. Und Allah subhanahu wa ta'ala wusste, dass das Vermögen eines der größten Versuchungen ist, denn das Vermögen ist ein Mittel zum Zweck. Mit Geld kommst du zur Macht, mit Geld kommst du zu, zu, zu allen verbotenen Dingen dieser Welt. Und aus Geld, mit Geld mehr Geld zu machen, ist eines der einfachsten Geschäfte, Ähm, deswegen machen das viele Menschen ähm, statt dass sie sich eben ihr, ihren, ihr, ihr, ihr Vermögen auf ehrliche und ordentliche Art und Weise ver, ver, vers, ähm, äh, erwerben und damit meine ich die, äh, die Art mit der Allah zufrieden ist ähm, es gibt unter den Menschen viele Scheinbeweise um dieses Zinsverbot zu hintergehen ähm, aber ich möchte sagen Allah subhanahu wa ta'ala hat in Bezug auf die Zinsen im Qur'an, Karim, in Bezug auf riba äh, klare Worte gesprochen. Also, sie sind so klar, sie bedürfen keines Mujtahit gelehrten um sie zu verstehen. Ja, es gibt Dinge im Koran Karim, da gebe ich dir recht, wenn du sie nicht verstehst, äh, ähm, ist, das, ist das nicht dein, dein, dein Vergehen, ja du hast einfach zu wenig Wissen, Du musst äh, fragen, das kann dir ein Alam erzählen, vielleicht andere Dinge kann dir ein Mujtahed Gelehrter erzählen. Aber das Verbot von Zinsen, das Verbot von Riba ist im Koran karim deutlich. Also deutlicher geht es gar nicht. Äh, er hat gesagt, subhanahu ta'ala, wuharram arriba. Er hat Arriba für Haram erklärt. Also deutlicher kann man es nicht bekommen. Dann hat er subhanahu ta'ala denjenigen, der das macht, den Krieg erklärt. Dann hat er den Iman davon abhängig geschrieben. Er sagt, in kuntum mu'minin, wenn ihr gläubig seid. Unterlasst was noch Übriges an Zinsen, wenn ihr gläubig seid. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala den Riba als eine Eigenschaft der kufar erwähnt. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, dass wenn das Verbot erreicht, dass Zinsen haram sind und er es danach trotzdem noch macht, der wird in die Hölle gehen, für immer und ewig darin zu bleiben. dann hat Allah subhanahu ta'ala nicht nur den Zins verboten, dass man ihn einmal nimmt und gibt man sagt auch, ya yuhal amanu, la ta'akulur riba adhaafam muda'afa. Das heißt, er glaubt, verschlingt nicht den Zins um ein Vielfaches vermehrt. Also nicht nur einmal ist verboten, sondern auch mehrmals ist verboten. Also die, die Beweislage diesbezüglich ist so klar und deutlich, dass Gott bewahre äh, jemand, der hier abirrt, Äh, äh, was ist, äh, ein großen, äh, äh, einem großen Irrtum äh, verfallen ist. Ich möchte euch davor schützen und bewahren. Bleiben wir bei dieser letzten Ayah, die manche Leute als äh, Scheinbeweis genommen haben. Manche Leute hatten gesagt, Allah subhanahu ta'ala hat nicht alle Zinsen verboten, sondern nur den sogenannten Zinseszins, weil er gesagt hat, vermehr, verschlingt nicht den Zins um ein Vielfaches vermehrt. La ta'akulul riba at'afa muta'afa also deswegen haben manche Zeitgenossen gesagt zinsen sind <lacht> erlaubt sofern sie für eine einzige Transaktion keine ulama sagen das okay? aber manche Leute haben das gesagt das sind erscheinbeweise ja <lacht> denn riba al fadl und riba an nasi'a sind äh, gemäß ijma der gelehrten verboten also das ist jetzt kein kein diskussionsthema gewesen ähm so Sie haben gesagt, es ist erlaubt, sofern sie für eine einzige Frist genommen werden, nicht aber, wenn die Frist verlängert wird. Okay? Das heißt, wenn man jemandem sagt, ich leite ihr es einmal für ein Prozent. Wenn die Phase vorbei ist, darfst du ihr das nicht erhöhen, sagen sie. Das wäre dann der Zinseszins. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns klar gemacht dass der Schaitan ihnen diese Tat ausgeschmückt hat. Warum? Damit auf sie folgende Ayah zutrifft لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ Deshalb sollen sie am Tag der Auferstehung ihre Lasten vollständig tragen und auch etwas von den Lasten derjenigen, die sie ohne richtiges Wissen in die Irre führten. Wie böse ist das, was sie an Lasten auf sich nehmen. أَلَى سَاءَ مَا يَزِرُونَ Ähm, wenn Allah subhanahu wa ta'ala einem das Herz erblindet äh, hat, wenn das Herz erblindet wird, bewahre, dann führt es zu den Gelüsten. Ja, dann führt es zu den Gelüsten und zweifellos strebt der Mensch nach, wie wir gesagt haben, nach Vermögen und nach Macht und nach Ähnlichem. Und wenn das Herz von den Gelüsten geleitet wird, dann verleitet es einem ebenfalls zu Verbotenem und dann versucht man auch die Gesetze Allah subhanahu wa ta'ala mit den minderwertigsten Methoden zu umgehen, wie zum beispiel in folgendem beispiel eine gruppe von leuten zahlt geld in eine kasse monatlich ein und nach einer bestimmten zeit äh, losen die leute und sagen so der gewinner bekommt einen bestimmten äh, preis äh, versus ausgehändigt ja und solche sachen das heißt also man man sucht sich irgendwelche Methoden, die auf den ersten Anblick nicht den Anschein erwecken, dass es verboten ist, aber in Wirklichkeiten sind es ganz klar verbotene Angelegenheiten. Oder manche Leute sagen, das was wir machen, ist eigentlich kein Riba, sondern wir investieren in ein Projekt, wie im Falle der Mudaraba, wie im Falle der Mudaraba. Mudaraba bedeutet grundsätzlich gesehen, dass eine Person Geld investiert Und die andere Person mit dem Geld arbeitet und dann teilen sie sich den Gewinn äh, nach, bestimmten, äh, nach dem, wie, wie sie es eben ausgemacht haben. Ja. Und sie sagen, Riba ist nichts anderes als Mudaraba. Und wenn sie das sagen, sagen sie genau das gleiche, was Allah im Koran gesagt hat. Äh, äh, Dies, was sie gesagt haben, Bay' ist doch das gleiche, wie Zins nehmen. Weil Bi'-Verträge ist ein Mutara-Vertrag. Das ein Bi'-Vertrag, letztendlich nicht anders als das. okay Sie haben gesagt, Bi'-Verträge -Bi sind doch Riba. Allah sagt, aber Allah hat Bi' erlaubt und Riba verboten. Das ist der Unterschied. Wenn Allah das eine verboten hat, es verboten. Wenn Allah erlaubt hat, dann ist eben erlaubt. Und wenn du das als gleich betrachtest, was erlaubt und verboten ist, dann ist dein Herz blind. Gott bewahre, mag Allah mich euch davor schützen und bewahren. Ja, ähm, wieso war der Vers... in Surat Al-Imran 130 ein Scheinbeweis, dass sie nicht den Zinseszins verschlingen sollten. Allah verbot ihnen, den Zins um ein Vielfaches zu verschlingen. Warum? Weil, wenn ihr in Usul-Firkut aufgepasst habt, dann berufen sie sich nicht auf den Wortlaut der Ayah, denn der Wortlaut der Ayah verbietet den Zinseszins. Woher entnehmen sie dann, dass der Zins erlaubt ist? Das nennt man die umgekehrte Schlussfolgerung. Das nennt man die umgekehrte Schlussfolgerung. Nur gilt diese umgekehrte Schlussfolgerung, die umgekehrte Schlussfolgerung ist in diesem Fall äh, absolut falsch. Absolut, absolut falsch. Äh, wenn diese umgekehrte Schlussfolgerung gelten würde, in diesem Fall, dann würde auch die folgende gelten. Schau dir die folgende Ayah im Koran-Karim an. Allah subhanahu wa sagte وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخر لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ Das heißt, den ich denke übersetzt, wer neben Allah einen anderen gott anruft für den er keinen beweis hat dessen abbrechen liegt nur bei seinem Herrn. jetzt machen wir die ungestaatliches volk und daraus was würde es bedeuten wer einen anderen gott neben Allah anruft für den er einen beweis hat bei dem ist es in ordnung okay und die die juden und christen haben beweise aber keinen haben wir keinen zweifel daran dass sie beweise haben für ihren schirk zweifellos ja nur diese äh was ist ungültige Schussfolgerung ist natürlich falsch und vom vom äh, also falls jemand das, äh, vom Usul Fiqh verstehen möchte diese ungültige Schlussfolgerung wenn sie einem Nass widerspricht dann ist sie natürlich äh, zu verwerfen wie viele Beweise haben wie dass Zinsen haram sind da und da geht nicht um Zinseszins und so, insofern ist dieser Beweis äh, eine Form von an einen Teil des Buches zu glauben und einen anderen Teil des Buches zu leugnen. Einen Teil der, der Ayat zu nehmen und die ganzen Hadithe, die es diesbezüglich die gibt, gibt einfach zu verwerfen. Abu Huraira berichtet, dass der Prophet, sallallahu alayhi wa gesagt hat, ver, ver, vermeidet vermeidet die sieben vernichtenden Sünden. Ja. Man sagte, oh Gesandte Allahs, welche sind dies? Er sagte, as billah. والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ازاغته الله etwas beizugeben Zauberei das töten einer seele die allah verboten hat zu töten es sei denn zu recht zinsen vermehren das vermögen eines weisen kindes zu verschlingen fahnenflucht zu begehen und den ehrbaren, unachtsamen, gläubigen Frauen Unzucht vorzuwerfen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran Karim, الَّذِينَ يَأْكُدُونَ الْرِبَى لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُوا الَّذِي يَتَخَدَّطُوا الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ Diejenigen, die Zinsen verschlingen, werden nicht anders aufstehen, als jemand, den der Satan durch Wahnsinn hin- und herschlägt. Manche Tafsir-Geräten ta haben gesagt, dass diejenigen Menschen, die mit Zinsen handeln, Am Tag der Auferstehung mit riesigen, fetten Bäuchen dastehen werden. Jedes Mal, wenn er sich aufstellt und gerade steht, verliert er wieder sein Gleichgewicht und fällt wieder auf sein, Gewicht, auf, sein auf sein Gesicht. Und Allah hat zu allem die Macht. Allah wird ja auch am Tag der Auferstehung, wie es im Koran heißt, manche Menschen auf ihren Gesichtern laufen lassen. Als man den Propheten zu Hassan fragte, wie laufen sie auf ihren Gesichtern, sagt der Prophet zu Hassan, der sie auf ihren Beinen laufen lassen, ist auch imstande dazu, sie auf ihren Gesichtern laufen zu lassen. Manche Leute sagen, genauso wie ich in ein Projekt Geld investiere und dafür einen Prozentsatz an Gewinn bekomme, gebe ich der Bank mein Geld und erhalte einen bestimmten Prozentsatz an Zinsen. Sie sagen, ich investiere in ein Projekt, der arbeitet, ich kriege meinen Gewinn. Und bei der Bank genauso. Ich gebe mein Geld, lege es an und bekomme dann meinen Gewinn. Das ist ihre Sichtweise dieser Angelegenheit. Und das, sie wollen sagen, es ist dasselbe wie Mudaraba. Ja, weil die Mudaraba ist erlaubt, aber das Zinsnehmen ist ein Verbot. Und die Frage ist eben jetzt, wenn jemand dich vor diese Schubha, vor diesem Scheinbeweis stellen würde, wie würdest du äh, damit, äh, wie würdest du da äh, argumentieren? Noch einmal als Beispiel für eine Mudaraba. Uh, jemand gibt einer person jemand gibt dir 1000 euro weil du dich auskennst im Handel im autohandel zum beispiel aber du hast kein Geld und der andere hat geld hat aber keinen uh, es hat aber kein know-how über das über den handel ja? er gibt dir 1000 euro und du machst auch diesen 1000 euro verkaufsautos und gewinnst und machst verkaufst und gewinnst machst am ende 2000 so und dann habt ihr ausgemacht dass ihr diesen gewinn euch teilt so. Und äh, wenn, du aus, wenn er aus 1.000, 2.000 Euro gemacht hat und ihr teilt euch den Gewinn 1 zu 1, dann bekommt jeder 500 Euro, richtig? Weil der bekommt ja sein Startkapital wieder zurück, ja? Er riskiert ja sein Startkapital, und du riskierst nichts. Deswegen kriegt er sein 1.000 zurück und dann wird der Gewinn geteilt, jeder bekommt seine 500 Euro. Das ist der klassische Fall der Mudaraba, die wir uns noch genau anschauen werden. So, Unterschiede. Nummer 1, die Mudaraba war schon zur vorislamischen Zeit bekannt, Und vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, bestätigt. Und seine Frau Khadija hatte mit dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, selbst so gehandelt vor dem Prophetentum. Er, er sallallahu alaihi wa sallam, ist mit den Karawanen gereist und hat Handel getrieben. Das heißt also, die Madaraba hat ihre Grundlage im Koran, in Surat Quraysh, Rehla Tashita'i was Saif, was ist das sonst? Glaub, jeder Händler ist gereist, jeder hat einen anderen Auftrag, hat für ihn mitgehandelt. Taib, außerdem gibt es dafür einen Ijma'i unter den Sahaba radiyallahu ta'ala zweiter Unterschied also das alles gibt äh, die Grundlage ist nicht beim Zinsen nicht im Koran die, die erlauben es mir zweiter Unterschied bei Mudaraba wird in einen Handel investiert beim Anlegen von Geld in eine Bank wird nicht in einen Handel investiert deswegen eine Bank hat nicht das Recht mit dem angelegten Geld zu handeln ähm Und deswegen hast du auch jederzeit das Recht dein Geld wieder abzuheben. Was machen Banken? Banken leihen von dir, verleihen es, bekommen Zinsen. Banken nehmen das Geld, verleihen es, bekommen Zinsen und das ist kein Bär. Das ist kein Bär per Definition haben was wir über Bär gesprochen haben, haben wir gesagt das ist der Austausch von mal ja und da haben wir gesagt, ausgenommen davon sind Darlehensverträge und Zinsverträge. Also per Definition ist ein Zinsvertrag kein Bärvertrag. Dritter Unterschied, bei der Modaraba trägt der Kapitaleigentümer das Risiko. Du gibst jemandem 1.000 Euro, damit er mit handelt, das heißt, du trägst das Risiko für die 1.000 Euro. Der andere nicht, anderes andere Amin, der andere handelt. Wenn es gut läuft, hast du Gewinn, wenn es schlecht läuft, verlierst du deine 1.000 Euro. Du haftest aber nur mit 1.000 und der mit seiner Zeit und haftet praktisch mit gar nichts. Okay. Das heißt also, das heißt der Kapitaleigentümer trägt das Risiko. Bei Geldanlagen garantiert die Bank den gesamten Betrag auszuhändigen. Deswegen gilt das Geld, sobald man es anlegt, als Schulden. Ja, wirtschaftlich betrachtet, das Geld, das du auf dein Konto in der Bank einzahlst, ist ein Darlehensvertrag zwischen dir und der Bank. Es ja, ist kein Mudarab-Vertrag. Die Bank beteiligt dich nicht am Gewinn. Wenn sie dich an den Gewinn beteiligen würde, dann würdest du viel mehr Gewinn bekommen und zweitens würdest du äh, auch das Risiko zu verlieren mittragen. Ist aber nicht der Fall. Deswegen ist es ein ganz klarer Fall für einen Darlehensvertrag. Die Bank hat auch nicht das Recht zu sagen, du darfst dein Geld heute nicht abheben, sondern auch sie jederzeit dein Geld abheben, ja? الطيب. Okay. Gemäß Ijma' okay. der gelehrten berühmte Arbeiter bei der Mudarabah keine Verantwortung, es sei denn er handelt unvorsichtig. Die Bank hingegen übernimmt die volle Verantwortung. Sie hat den vollen Daman, ja. Das heißt auch, wenn wenn in da ist, wenn du Geld eingezahlt hast zu deiner Bank und äh, die Filiale äh, verbrennt, okay? dann hast du trotzdem noch Anspruch bei der Bank auf dein Geld, das du eine Stunde vorher eingezahlt hast, auch wenn das Papier verbrannt ist. Ja. Anders ist es beim Mudaraba-Vertrag. Im Mudaraba-Vertrag, wenn du jemanden das Geld ausgeleidigt hast und er äh, bewahrt es ordnungsgemäß auf und kommt ein Dieb und klaut es, dann ist weg es weg. Das ist nicht Darüber, bei Banken sieht es anders aus, äh, wenn du natürlich dein Geld in einem Tresor äh, aufbewahrt hast. Ja, dann ist es ja auch eine Amanah, dann ist auch kein Kartvertrag mehr bei der Bank. Deswegen sagt sie zu dir, wenn der der Tresor aufgebrochen wird und er weg ist, dann ist es weg. Die garantiert sie nicht mit die Bank dafür. Warum nicht? Weil sie arbeitet auch nicht damit. Warum soll sie auch für etwas garantieren, wenn sie nichts hat? Deswegen schließt man dann zusätzliche Versicherungen ab, um das abzudecken. Ja. Fünftens, bei Modaraba ist der ausgemachte Gewinn unsicher. Es kann sein, dass man Gewinn macht, es kann aber auch sein, dass man Verlust macht. Bei, bei Banken hingegen ist das Gesamtrisiko auf Seiten der Bank. Ja. Das heißt also, wenn jemand Geld anlegt bei der Bank zu einem festen Zinssatz, dann hat man Anspruch auf diesen festen Zinssatz. Ja. Egal ob die Bank das erwirtschaftet oder nicht erwirtschaftet. Hat, du hast das Recht auf 5%, 6%, 1%, 2%, je nachdem, was ausgemacht worden ist. Das heißt, sobald du Geld verleihst unter der Garantie, unter der Sicherheit, dass du auch mehr zurückbekommen darfst, dann hast du einen, einen Zinsvertrag eingegangen, denn es ist kein Mudaraba-Vertrag. Für Mudaraba-Vertrag trägst du Risiko mit, beziehungsweise du bist derjenige das Risiko überhaupt trägt, als der, als der Mudarib der Mudarib ist derjenige das Geld gibt für die Mudaraba. Er trägt das gesamte Risiko für das Geld. Ja, sechstens der Gewinn bei der Mudaraba muss halal sein und der Gewinn bei, der, äh, bei Bankgeschäften äh, ist nicht halal. ist haram, weil aus Zinsen gewonnen wird. Insofern haben wir hier sechs verschiedene Unterschiede zwischen einem Modarab-Vertrag und einem Zinsvertrag. Und das sind Argumente, wie du diese Beweise widerlegen kannst. Machen wir an dieser Stelle Stopp. Und beim nächsten Mal, inshallah ta'ala, unterhalten wir uns dann über die Arten von Waren, bei denen es zu Zinsen überhaupt kommen kann. Wallahu ta'baraka ta'ala a'lamm. وصلى الله وسلم وبارك على أبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا